Ipare Euskal Eriko, solia elkarteak, bizilekoen hobetzea du helburu Biltzak nagusia zuten atzo eta elkarteko kideden jamahie txart, gure gomita goizuntan jamahie egunan egon Egunon den erri. Bon, solia, haipatzen du guraik, solidarite purlabita, da itzorgen gibelian. Solidaritate hori, nola gauzatzen da zer egiten du elkarteak? Mone lan egitendu lan eta etxebegitze mailan Eta jortan du lan gehiena egiten, eta aspalditik lan hori egiten du. Bon, eta hori hau da bai, bai planen egiteaz, bai, bai, bai lanen txegitzeaz. Eta eta gehienik ere diru, diru laguntzak txerkatzen ditu jabek, edo jabekuken duzen posibilitatea lanen egiteko. Baina ez da hori zoliak egiten duena, sozial mailane osoki sahtua da. Eta badelalik jendea dificultatean, erreza eh, edo langabezian edo hola eh, departamentuak edo sozialin lan egiten dutek, dutenek, jende horik igorten dituzte soliari buruz, eta haik sarkatzen ditu eh, helbideak edo soluzioneak eh, haien egoitza mailan hobetzeko. Hmm. E, pakt daitzen zen, hori lehen, izenas uh, kanbiatu du, behar, jene batzuk dute oinu gogoan, ba... zerbait kanbiatzen aldatu du, soliarat pasatzeko? Ba hori, ma eta, haitzinetik pakt daitzen zen, baina pakt horik edo soliar horik badira Frantzia guzian, eta bon, eta Parisen e, federazio bat bada, federazione bat, eta han rabaki dute izen aldatu behar zela, hori bon, denek segitu behar izan dugu, bon, e, e, segure ezagutua zen alkartea gehiago, goaitzinetik, pak daitzen zelarik, baina horre izo iria daitzen da, eta behar da segitu, gauza da, da segitu, ba, gauza bai. Elkarte bat dela erraiten dugu, elkartea bezen bat, behar da, bat dela ere adugu, zon bat langileari da, eta zen motako langileak? Bai, da, helburuak sozialak ditu, baina organizazioa eta denak enpresa bat bezala da, eh? zerren badila badila hamak langile, bon, eta eta organisatua da enpresa bat bezala, baina helburu egiten duen lana betik badu sozial, sozial connotaciones mm. bat. Eta ze ze lan mota, ze lan bide mota hemen da ofizialeak gehien bat. Bai ordin, la, lan asko egiten da, zerren eta berritu dira eh, sortzie eh, eta egoitza edo apartamentutan lan dute igaran urtean. Bon, bat, el, lan batzu eginak dira zuliako langilekin, baina anguti, gehienak, lau milioan edo gehiago, egienak dira, eh, dira ofizialek, eh, aktizan edo enpresek edo haiek eginak dira. Mm. Eta elkartean beraan, nolako gehien bat, sozial langileak dira atse va a dirá arquitecto, a dir va a dir bulegoetan lan egiten dutenak, badira ere eta etxetan lan egiten dutenak uh, langileak pintreak edo edo ez elektrizika mailan edotu eggintza mailan edo egiten dutenak gero badira e, sozial mailan egiten dutenak lan, zeren eta difikultatean den jendeak behar du gero badira juridiko mailan egiten dutenak lanak zeren eta badira batzutan hagemanak jageman, e, e, alokaidetieaga artetian eta jabean artetian ez dira betik betikolakin behar dira jendea behar dela guntu legea aplikatua izan datin behar bezala o, eta bon mm -hmm. eta hor badiraie saharenetzetan ere lan asko egiten dugu eta bon eta hor ba e, zerren beharbaita egoitza adatatu edo hastakin ulere esarria adinaikin adinaikin jendeak egite egia e, e, e, e, e, e galdesan ger, e eta horre bad da diztenen ergoterapot hake egiten du jendeantako zer lan egin behar den eta nola egin behar denenak Hola, bada mm. bada ofizioan hitz paktamargi. Iparriuskaleriaren argazki bat ikusten e, balin badugu, e, nun eraiten aldugu direla beaxa ke badira, puntu batzu bestek baino ez uh. marksatuagoak. Bueno, eskualerrian e, egoitza mailan edo bizitze mailan, etxe bizitze mailan, gauzak osoki zailak dira. Zeren Hainits, izi eta etxe eta berri egiten da, izi garria, izi gehienak baina geienak, egenotako eh, hola edo hola, ez dira hemengo jentartako eginak. Ordian hori problema handia da, hemenko jendeak ez du, ez du etxe mainten ahal ez erosteko, ez alokatzeko eta etxe berri hoietan behagdiena. Ordian gu txatzen dugu, behagdela eta etxe zahagatan gehi egin, badira etxe asko gehi utsik, Hox, eta tx, hoietan behar dela lan egin horrik behar direra araberitu eta jendeen dis dispozizionan ezari. Hortaozz jegi elko elkar guaikiine eta estatua haikin lan egiten alhal da, zeren behar da gehiixigo eta lagundu etxe zaha gen agabegitzeea. Ipache Euskalegiko solia elkarteak bizilekoen obetzea du elburu, biltzak nagusia zuten atzo, eta gurekin goizuntan elkarteko okidea, Ramahri Echart, zurekin eh, segitzen dugu. Eh, ipatzen zinuen eh, lehen partean, ba, Ipache Euskalegiko etxen eh, gehiengoa ez dela, ez dela tokiko jendeendako egokia, edo eraikitzen e, e, den behia. Boterepublikuen egola, eh, hor da, nahi zinukete gehiago lan egin boterepublikoekin? Bai, eta maila batetan beno gehigo. Bon, e, lehenik badai herriko etxeekin, zan herriko badute bad egoitzak, be, berenak jabe dira egoitzez eta bon, eta nahi nahienuk heiekin lan egin egoitza hoien araberizek eta gero ere gestioa egiteko agenzia mobilera bezala, ba agenzia badugu, haiekin seren eta pentsatzen dut hobeki baliatzena haldela herriko etzek dituzten egoitzak. Bai arregitzen eta bai hobekiz egitsen eta ha haien gestionia. Hmm. Jadanik da ni ke egin dituzue gisa hortako lan batzu egiko etxeekin? Bai bai bai bai baditugu baditugu proiektuak badira eta batzutan ere batituzte dituzte herriko bat dituzte eta egoitzak huchi direnak ha behitu behar direnak, huka hal ditugu guk hartzen eta ara begitzen daitzen dira le, bai rehabilitazio deitzen da hori haiekin mo bon, mugaren ditugu ez du aspaldi eta bono ha eta han horre buka Bon, eta Baiorran eta bon, e, hori ere ziren eta Herriko etxe pentsatzen badu edo estuera aski diru lagu, diru lagun zuko itena al betxehus baten ja beden baten araberitzeko guk hartzen aldugu etxeura eta edo apartamentu gura eta araberitzen eta gero alo, alokaideak bat arten Herriko etxearekin baimenarrekin hmm. zoliak lan akhlo desbejinak baditu aipatzuzu agentzia inmobiliario bat baduzela, baduzuela Z Ay, zer da hori senako balio du Bona, eta badugu, ba, badugu, badugu jendean itx, badira jendean itx dificultatean ez direnak heltzen, beren egoitza baten atxema itera, ordinguk agentxe emeo badugu, hebengua, he, he, he guk muntatua, hola, badugu jane, bostehun boste egoitza egoitza habil baditugu gestionean, odian eta e, egoitzaetan aizago sartzen dugu, ezdu ezdu sogitan bakarrik e, zer diru zer duen e, jenderen dirua. Seren agentzia mobilera bestetan, bon, e, jendek eguiten dutela, enik zer diru duen alokai ditzak, guk mm -hmm. ez, ez dugu hori lehenni sogitan e, le, jenderen behaka sugiten dugu eta albadak gure gure albada emaiten dugu egoitza bat bai parkoa bai eta pri e, pribatuen etzen edo, edo bai guke guke ere baditugu zoliak baditu bere bere goitzak jabetenak edo edo haien barne beste, beste nola ikusten da, be nola eranendu. dut beste, se une autre beste beste modu batez mm. okupatzen gira agentzia inmobiliaria da baina hon ez, ez du beste privatua desala bere bere bere helburuekin lan egiten mm. Eta no hor nahi itzen alda agentzia horrarat edo badira minimo batzu, eh? pouريسia maila bat ez ezakitu lehiten alde baina zaitasun ba, maila bat galdekin ba, da ba geienik e, eta je uh, ye, jende ye, Je, je, kasi jendeguziek alde egiten aldute, baina guk, guk, guk diru duena utziko dugu privatuek, mm -hmm. eta diru guti, guti gutienaz okupatuko gira lehenik, hori da gure elkahte bat hori da gure lana. Zeren, diru anizduenak atxamanen du pribatuetan edo non nahi atxamanen du, be, eta egoitza e, e, bat alokatzeko edo er, erosteko guela da beste, beste, beste, beste populazioa batez okupatzea. Zienganat giten den e, jendea, bere baitarik giten da, edo ardura beste serbitxu batzuetarik e, igorriak, edo no? beste, beste serbitxu batzuekin lan eiten duzue? Anko, badugu serbitxu bat osoki sozial Mailandena departamentuak eta estatuak atxikia, bureau da kxioologeo mandeitzen da, hor etortzen dira difikultate heinbat difikultatean den jendeak, eta jende horrik e, igorriak dira e, e, sozial mailan lan egitu duten jende bai e, herriko etxetan bai departamentuan Haiek dituzte igorten soliarat buruz eta zoliak txerkatzen ditu haientako soluzoneak ho igannostien berrehun bati ekoitza e, berri bat atxamen ditte eta gero ezko dika mailan eta badira hai ez oku da eta ho, ho, batzutan sozial, sozial mailan lan e, Lan, e, sozialin lan egitenten jendek ditikute igourten jendeak zorriari buruz. Biltzak nagusia zinuta atzogo izean, zebilan egiten alda aktivbitateaz badira o, gai batzu bereziki atera direnak Biltzak nagusiaxtatik, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ebon, e, e, nahi, du, nahi duguna egin eta nahi duguna egin betik gehigo herriko elkargoa egin, herriko elkargoa hoi e saartzen da bere e, bere maila, bere bere lanetan, mm -hmm. betik gehigo, aste honetan uste dute eta agertuko du ze politika duen e egoitza e egoitza mailan, eta guk nahi dugu haiekin, haiekin lan egin, ezaiko e dute programa bat, daitzen dena lepig ezaiko dute, tehori programa bat eta jende laguntzeko diulagunzaabiltzeko eta energia mailan uh, ekonomik egeko eta eta hor behar, behar, behar diga dezu pegatuaak,fen hobaite behardu lan egi mailagotan. Solian nahil izate izan herri elkoagoak jaitatua lan horren egiteko baina bon, konkurrenentzia bada eta hau eta a. Bainaan zolia heben, eta eh, kartielian eskualerian da badu begeita ha pa, urtze pasa e, e, et, baditu bulegoak maulen baditu bulegoak Don manentziak etxeki itzen ditu eh, azparne, Don palehun don login bon, soldiak nahi luke herki elkoar elkago gehi golan egin. Eddezki,ramagi etxart zolia elkasteko kidea, 1000 eskaxi sonoriek emanik eta bestaldi batte esker zugi.